kopjes së qëllimit të çdo krijimi në njohjen e Allahut xhellahu xelaluhu. Por njeriu nëse zbulon diçka dhe di diçka, ai nuk do ta dinë të tërën apo edhe urtësinë e krijimit, apo edhe harmoninë mes krijesave dhe laramoninë e krijesave, posu se e kupton se se, se si Allahu xhellahu xelalu i ka krijuar gjërat në harmonim me emrat e$'sicit e tij të Mëlloj. Prandaj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 Andaj i shohëmi njërë se si e kanë mohu Ftyrën e Allahot, dorën e Allahot Dhe të satë cilësi ka përmenjë Allahot u gjellohala përvejti Nga ikja e njësimit në, në ato cilësi Thot i përnë kajim e gjëzija Regula e 14 e të lasë sharon këtë pik është se emrë dhe cilësia vjenë në tri loje Tri konde e tibar nga këndi i, i shikimi Thot, këndi i parësht i tibaru min hajthu huë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 Neve e dinë që ka po thë flasim, a bo pra, Kondi i parë i cilësive cili është Kur përgjithsohë cilësia pa e përkacu Pa janë gjithë dhe cilësudi kanë me, me ta Kjetra është Kondi i përkacis të gzotit e bareke Vët e ale pra, Kondi i ditë i shikimi cilësive dhe ima cili është Kur i përkacohët Allahot Por shembur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 Dëgjimi Që ka në në kupton Paja përka cua dhe të zotit e të robit Si dëgjim Thot Idrakul me smuat është kapja e zërave është këtë dëgjim Përthejme na dëgjimi Paja përka cu kërkujna Që ka kupton kërthoj e dikush dëgjimi Dëgjoi I thënjë në robe Semi a Thot i përnkaj me zëgjie Krejt e din se Kërthuat dëgjimi është për qëllim Kapja e zërave nga ato të të cilat,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 Në realitetin të cilin ajo është Kërshim nëse menon se që kjo traktor Nuk, e, nuk i elmë Nëse menon që gotë, kjo i elmë Pse? Sepse gotë është në përpudje me, me këta Abo Nëse ti gjdo senë që ka e mendon Ja shta gotës për këtë materje Ti nuk i elmë Po që ka i dhojnë? I dhojnë ke shfar, Gjahel Që ti nuk i di Andaj gjdo senë që ka ti e din Hakikat që shështë i dhojnë e elmë Gjdo sen që ka ti e din me një forë Pa e nukë që është tu Kësa i dhejnë Ignorantë Pasa ignorantës andohat shumë pika Ka prejsoj parajykim Ka prejsoj hamënsim Ka prejsoj gabim për me studim Këto gajan nivele të zetë i ka ndoh Ndo djetarët Thotipën ka jim Elgjauzije Gjdo cilësi E cila i përkacohet Allahut Të bare kjo e talën Nga këto të cilat i përmendëm Ato të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 Ka një hadith nga pyqëmbë Ali sallallahu alajhi wa salam, robi kur e fal farzin, Allahu i thot, un e afrola. Te robi, qe lvizje. Qe e afro, te qarabe, te qarbe ile, muafruwa, e kështu me radhë. Ka një hadith tjetër nga pyqëmbë Ali sallallahu alajhi wa salam, yenzilu rabbuna zbrat zoti onshallahu zbrat, lvizje, prelar, posht. Mir bodot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 Ose të e largu një mërzi Ska, tjetër Ose një dam Kërë me e largu e A lëviz qështu Allahu gjellë gjellalu Hasha vë kella I pasër është Allahu gjellë Gjellë fi u la Se lëvizaj Për me e të regu kudrejtën Për me e të regu e Kudrejtën e ti subhanahu U atë e alën nga se e kundrëta E lëvizët cilë ha Ha Paralizë Së mundët me lëvizë Allahu të barë kjo vëtala Nuk është i tilë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 fajën e qaimës gjozjeve vetë a thashë kur sa më të mië Allahu i jallala kur flat për vetveten a flat se këtë cilësi i ka pas pa fillim po nëse Allahu te bareke do të thotë dora e Allahut pse neve më na shkum për ngjasim a nuk jemi ne me data para se më kon para se më s'me ekzistuos në kris a e ka pas dorën çysh i vje çatara kujtni një për ngjasu a kuptoni vëzën Allahu jallal është i pa fillim Allahu kur thotë ne kam dorë Ajë këtë dorë e ka pas pa fillim Tani ti qëkon menja Dora eme, dora ati, dora këti Për me kuptu dhe se këtë mesej dhe Qëka ban Këthej është kërës ka egzistu asë një kryes Ajë e ka pas dorën Qësh i bjet tani, qëfar dorë e ka pas? Qësit gjason? Asë një dorë E tani pësën e me në ka dhën dorë Për me në, për me në ndërruë Andetot pengamberi ale i salatu e seram Inna Allah khalaqa Adama ala surtihi hadith sai Bukhari dhe sai Muslim nga Abi Huraira radi Allahu an ka tha pejgamberi alayhi salatu sallam vërtet Allah e ka krijuar Ademin në pamjen e tij në pamjen e tij ç'i jive në pamjen e tij jo se hasha u ke la e krijuamosh ne e krijojm mir po shiko tani Allahu ja ka dor pa fillim ka pas ti ki dor ta ka dhon ai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 Ne dimë, duke të këllmuon filozofët, mohojnë këtë hëdit në kuptimin e interpretimit e interpretojnë gabimisht. Mirë po, vetë kjo është realitet, është realitet. Sa di Banqaim el Juzi. Mos me paust i dorë. Mos me ta pasdon Allahu xhellahu ala dorën. Dhe Allahu thot, Allahu ka dorë. A e ke shkuptu? S'ulesh më kupto. Ta ka kriju që ti nëpërmjet krijimit të dorës që ta ka dhënë, ta kuptosh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 Në gjyra e bardhë, e kalëtër, bard, e, e gjelëpër A e këzistojë mundësia? Së e këzistojë, dhe zërë Ti thukatër të të shpjegojë Falë sa dushë, që ishja shpjegojën? Djetarë thujënë A ti duhet me arë shikimit Në sekundë, ti shove pak Nëse i largohët, s'ka problem Ose i thukatë, e mamën e gjelëpë ta, e kuqja E kalëtër ta Por pa i ditë, s'paku një shembul S'ka mundësia, dhe zërë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 Gjëratës atë a i kërkom për të tëre Tanivë lezër ato u që ditë qënë pja demit Qka duhet kjo krijis Nga formimi i të cilit e panë Se këtu ka nukësin aki Gjëjën e parë që ka e panë Se nukësin asa a i kishtë zbrastin lezër Mes trupit tina Mrejnë a ko zbrastin Kjo frima shka ti sërripa ta Me lekë janë këtë format tjetër Këtë krijim tjetër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 Gjdo sen qka është e për së smëris Ajo i takon robit Por qembo, kur themi na Dora Kur thë është Dora, qëkon dërmen Cila? Gjaki Së është për Allah në kjo E kupto vetë ali Qëmë ti dhu Dora, qka qëkon dërmen Qëkon dërmen Gjako, qëkon dërmen Damari Apo, qëkon dërmen qka Qëkon për qembo se të njerë Dora Apo, e kap një loj plokshtije Kretë metat Qka me në kuptohen nga një cilësi Nuk janë pë Allahu t'i takon, nga kjo ka pëtin, me e plota. Pas kësa e dhe zërë, thot i përnë ka imel gjozije, nëse e kupton që këtë mesele, shiko në fun, në fun të kësa e të regullit 14, thot nëse e kupton këtë mesele dhe e përfshim, e kap mirë, me përpikë mëri, thot atër do të shpotosh nga belaja e këtë njërzimit. Belaja e këtë njërzimit.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 dhe dy prejë tëri janë domë thanjes, thot, saj përket shprejes, janë po huese dhe mo huese, dhe saj përket domë thanjes, janë po huese dhe mo huese. Qësh i vire? Thot, saj përket po huese, përshemul, gjdo kush ka i themi, përshemul, kjo që elm, kjo flet, kjo qëllësi. Katë të rgjera gjdo qëllësi i ka, e para, thot, gjdo shpreje dhe qëllësive, po huse është që i cilësuari veqohet me ta i cilësuari veqohet me ta dhe mohuse i mohot dikuj tjetër përvesti thotë kështu edhe me do me thanjen gjithdo cilësi do me thanja kse cilësie kur ti përkacohet dikujt jësht, i, i ati është kjo, kjo cilësi dhe i mohot dikuj tjetër thotë me e për shimbul fjallën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 Kur të i thua, filani, ka urdhnuë, ka ndaluë, ka thyrë, ka komunikua, ka folur Tho të gjitha këto të cilësi, i këthejën të ajtësit të jake përkatsua Dhe i mohojën, diku i tjetër Bëshim Allahu Gjellu Ali, ka thonë Gjibrit Aleyhi Salatu Selam Thuj Muhammadi S.A.S. kështu Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahmanirrahim, Malikion midin dherin funda jetëve Allahu i ka dën i pari, Gjibril. Djibrili. Djibrili i ka dën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikollë këtu tani kthehet defekti. Kjo fjalë kuj në atash. Elhamdulillahi rabbil alamin. E kuna. Ne nga Zoti si kemi dëgju drejt për drejt. Por kjo vëllë është e Zotit. Ku ju ka përzi njerëzve, vëllezër? Ku kanë thonë, po çishun pe tham ata. Ai ta Ajta ka më nçuti me thon. Po ai nuk është nuk ka kanë jotja fillimisht. Ase Muhammedit Ase Gjibrejlit Po akone Allahu Tebare Kjua Teala Andoj thotimë në kajim e lëgjëzije Dhe gjithdo cilësi është e tir Gjithdo mele, gjithdo cilësi E shephse Allahu Tebare Kjua Teala Kure cilëson vetën me një cilësi Qka në në kuptohen? Katër gjëra Shpreja Kurë të thoje Unë e kam emnin alim Aje kavesh Që ketë emën? Aje kavesh I moho dikuj tjetër I poho do me thonjek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 Me gjelë Andaj thuna Ska dit tashdi Gjoh? A më në me thamë për Allahun Ska dit tashdi Hasha vë kella Kur Andaj thot i bënkajim El Gjojit të ta përmendim A më dhe shejkhru samë të mi E është mërë me këtë tematik shumë Se gjdo kush jashtë të e li sunetit Sja ka qëllu Qysh qëllësohët Allahu të barë këva të ala Andaj Aristoteli për shemull E ka qëllu të Allahu në gjellu ala I me qëmi I bënkajim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 Ora, vallë, andaj do të ibnqaim el-juzie, çdo cilsi është në këtë kan. Cila, çdo cilsi ka katër gjëra. Dy koshprejas, dy domethonjas. Dhë Shpreja dhe domethonia janë njëra pohuese, njëra mohuese, dhe kur ti përkachoj dikujt, i përkachoj veç ati dhe i mohot dikujt tjetër. Rregulla e 16 thotë ibnqaim el-juzie, se emrat Allahut te barekehu te ardh cilcit e ti nuk futen në perfuzim. Kërë regull të një e re Kërë regull të një e re Që duhet neve të adim Në ajo është se regull të, të emrët dhe Allah të barë kjo e tala La tu haddu nuk fu të numër Kërë do të abjere hadithin 99 emrët 99 se të kanarë dhe si kuptohet kjo Se si kuptohet kjo fjarë Thot Allah të barë kjo e tala Nuk ka emrët të përkufizuar Dhe argument për këtë është hadithi për nga berit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 është hadithi shefati ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha ditën e kiametit a ditë i gjatë sa i buhari ditën e kiametit njerë shkojnë te ademi te musajit te isaut ebrahim alaihi salatu sallam te nuhen kon për mjanis gjykimi un funi sa do shkojnë te muhamedi sallallahu alaihi salatu sallam çka thot shkoj para arshit fa akhiru sajidan se bi sejdë tani sa thot si iftah ala aliy min mahamideh bima la ahsinuhu al-an Allahu pejgamberi aleyh salatu sallam Allahu mim son do shprehje falendëruse lëvdhruse lartçuse per Allahun tash nuk i për dhe zë, beri, salam, dite në kiyamedi, di ato Prandoni dha ze pejgamberi aleyh salatu sallam ditën e kiametit i beses Allahu te bareke ve teala per me per me kërku per Allahut me nis xhykimi me cila shprehje kam e kërkuar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 A di në permandon Aidin Sai Bukhari, se Allahu te barekë o tallai ka 99 emra, kush i mëson ato futen xhennat. Shumë kupt duke ta ditë, se këto është 99. Nuk është pre. Anë fot rregulla thot se Allahu nuk ka emra si të përkufizuar, por vetëm ai e din sai ka. Jelle fiula. Thot, thot, fel kalam jumla wahida. Thot, kjo fjalë nuk kuptohet, që që kanë kuptuar shumë njerëz se kjo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 Përshimu shikon Ibrahimi a.s. Kure ka përment Kure ka fol për zotin e vetë gjelë e gjelalu E ka përment se aju cili është ka këton smundje Mirë po kure ka përment smundje që ka thon Wa idha mëritu Fe hua e shfin Kure unë e smuna Apo Mirë nëse na e zbërthejmë kështu Nëse thejmi na Kure aj në është ka këton smundjen A hak që kjo Hak është Aj është ka këton smundjen Mirë për Ibrahimi që ka tha, Kër unë e smuna, Ajë më shërëmë. Ja përkacësoj, Pasit që duhet me përmenë që jam smuna, Unë e smuna. Edhepse, ajë më abje mund smujën. Ndërsa Allah u gjelluale ja përkacësoj, Shërimi. Andë dhe të di bënkaj me gjëzije, Gjitho emar, Të si ne ka Allah u te bare ke vëtë ala, Pre këtiloj, Sikur dhënës dhe mos dhënës. Apo, Baminës, E cili b nuklejohët të përdorët pos ingjitur me emrin tjetër i cili e regulon me me u kuptuhe apo thot për shemull el muntakim el afu o shemull haqmarës ne kënë me përmenë për se Allah u gjelohë prej emrave i ka edhe prej cisi vej ka edhe haqmarës ka thënë Allah u te bare kjo vëtënë në Kur'an inna minel mugjirimin e muntakimun na kriminel vë dhëtë ja umorë në hakin Allah u dhëtë haqmerë ndajt Kriminelme Miraleot me dhonë O oh, hakmarës Jo Dut me në gjithë një emër tjetër Dut me në gjithë një emër tjetër Cile është ajo? Ose duhet me kushzu me zullum qartë Ose duhet me përmeni dhe faljen Sepse lent kuptohet gabimish Kjo është regula vëzër E 17 se me ka përmeni dhe mënkajim Elgjauzije Dhe kjo shumë në nësi vëzër Shumë në nësi Dhe shikohë vëzër tani Atejistat Orientalistat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 Kanë bër, përmenjën kan djetarët Lajmë ndryshme se si njerës Se ne kanë duru fukarallokin për shemë Apo se ne kanë duru fukarallokin Apo se ne kanë duru një sprovë që e ka që u Allahu te bare kjo E ka ndonë më shumë po, Se ma qoj tashmume Kjo vëzër është munges e njohës Allahu subhanahu A në njeri duhet me konë i kujdeshëm Duhet me konë i kujdeshëm Më dhe tëtë Allahu subhanahu wa te alë Në Quran Kur ne e begatojmë njeri unë me të mira Gë ha, E kërë e kapë e keqja, që ka feje usën kefur, keqë prej sa ti humë edhe bëna qafirë. Kërë njëri ju përshimë u lesër, gëzon shnet 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, kur gjohë se gjenë ata? 40 vjetë, 50 vjetë. Eta Allah u gjelë ca këton që ta kapë diska. Kum gjëtë të të muhe? Po 50 vjetë të së të kujtu që jenë mira pas 20 vjet ti shijojse të mirat Allahu subhanahu wa taala, për ditë duke hangur, duke pirë, duke shfryzuar, të mirat Allahu subhanahu wa taala asnjëher nuk dhau elhamdulilah. Në manneri i një vezër ose kës në natyrë, i cili gjithmonë të keqet do të përmro. Po rëzat mirat kanë rrotit, pse nuk vi përmend ato. Dhe dihet se Allahu te barekehu ata nuk shkaktojnë për i dhomave, çe i sjell si njerëzë post nga nga vepra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 Nëse përdorën rast saktum janë të plota Dhe nëse përdorën rast tjetër janë të meta E tani vëzër këtu duhet minda gjërat Që me ditë që ka i përkacot Allah U të që ka ja Por shembu Ilmi vëzër sërë është i mirë Ilmi sërë është i mirë A dojë thonë Allahu Alim Urëcija sërë është i mirë Nuk mëllë me thonë dikush Kjo është njeri urt përveç Ska përveç Ja i urt ja sështë i urt kjo është i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 Nuk opë përsoz mëri Uknashat u, u fletë O ti, i, përshka kse ki varsi A bo, të ka pëkotja Ushimi dhe zërë, ashtë emeta a jo emet Fundja ushimit të ka të në shka ukon Fundja ushimit të ka të në shka ukon Ta një cilëcit e të metave Qka e gëziston emet Që e gëziston Qka e dim e qka se dim Se ka Allah Edhe shqipa së fja sajnë Pas ta e gëziston një cilëcit e në dërua dhe zërë Munën më kanë plota në rast taktu dhe të mangëta në rast taktu. Për shembull, cilësia e folurit. Allahu tham fol. Mirpo, këtë cilësi, çfarë duhet, duhet thu, shemull, thu, të bëj? Duhet më akuzua në çfarë folme? Nëse thub për shembull, e la vron njërin, thuki fol. Veshësh thuk, ki fol. A e ka la vdru apo e ka ndhmu? Kuptohet dyja. Mund të thon kë fol mirë.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 Ta një dhezër, shikonit njësa cilësi, dë një herë janë plota, dë një herë janë, pra, përdorën për gabim. Kilo i të rejtë, qësh i përkacohet Allahot? I përkacohet e mira e kësaj cilësie. E mira e kësaj cilësie. Andaj të dhe në ruë dhezër, për shemull, uh, themi, Allahu fletë të vërtejtën. Allahu fletë fjallën matëmirë. Dhe nuk banë me thanë Allahu fletë dhe me heshtë. Allahu fletë dhe me heshtë. Pse? Se pëse kjo lënë të kuptohet Dhe qka t'gabuar Kjo lënë të kuptohet Dhe qka t'gabuar Por që e mullë turpi Për nga meri së të sëllem Ka dhënë hadith Inna Allah e hajijun Allahu është i turpëshëm I vjen turpë Mja këthi robit duart Kër i ngrejnë nga a i shprast Epo hadith Se kër i qënë robit duart Allahu t'i vjen turpë Mja këthi shprast Dhe qka i jep Dhe qka i jep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 Kur nuk i thutë Allahu të barëkjeve të ala Dhe zdo cilësi e cila është kudrat në vetë veti Por mundet në rastet ndryshme Me mord në gjyrë të gabume Ajo nuk i takon Allahu i gjellu ala Ajo pjesë Por ajo cilësi i takon nga ona vetën pozitive Ajo kuptu vëzër? U shumë në nëci, në nësi Ngesën kur amë vëzër cilësi të vinë shumë Allahu dëgjën Allahu dëgjën Apo Eksemerat Apo Allahu shef Këtë të cilësi vëzër duhet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 E ledhi këtë kemu lefisu Dhe dihi I cili është përsos në Të qenurit zot I cili është i plot Në të qenurit zot Kërë e mërë dhe zërë në vetë veti Qka për mbal Qikot të ne E mërë regula nëndet Gjdo e mërë Aludon në vetë veti të qka Dhe argumenton se Masë e këtë që këtë a e këtë i tjetër Pra thejmë i kështu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 Nëngërthejnë Sa i ka dëshira E dëshiron që ta, nuk i dëshiron që ta Apo Bënë zxedja Fakti që i ka dëshira A i edhe i ndonë në gjërat Në basë dëshirave të ti Fakti që i ndonë Argumenton edhe për rahmetin Se njonit i ka dhonë Njonit nuk i ka dhonë Shikodhë dhe një cilësi Nëngërthejnë tjetërën Nëngërthejnë tjetërën A kuptohë?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 A me kanë thëmë Disa përisa avës që shë është Hudhejfja radiallahu anë Kenë në nësu jesë elu në rësullë Allah i së sellem anil khajri Va këntu esë elu hu anil shërri Thotë hudhejfja radiallahu anë Njerëzit e pytni për nga berin Alehi salatu e selam Për mi të mirë Njerëzit e kërësullë Allah ka zëmë një pun mir, të mirë Ekshtë të mëra për pun të khajri Thotë hudhejfja E une e vetësja për shërri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 Tha me khafetën E një drikeni Amo nuk e vëqe Me bo mu abet unë me ta. E vetë që a për të keqen Mos dë bia ty E vetë që a për të keqen Mos dë bia ty Andaj njeri e mëson edhe të keqen Përsa në rështyje Mos më raven ta Adaj të di përnë kajim e gjëzje Regula njëzet Që të mësohët Se si njerëzit deviojn Nga kuptimi e emrave të Dhe cizive të Allahu të barë kjo të tëra Nga friga që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 Edhe e mira, edhe kje që kur t'indoha e din se Nga cili emër i ka ardh Nga cila urci i ka ardh Nga kush, kush e ka bokta A njërëzishpes të sëtë nuk e njofi në Allahu të barë e kjovë të ala Pasa ju përzin edhe analizat Pra analizat ju dalin të gabuara Nga se i kanë edhe premisët e gabuara Se ju gjizehune me ekenu i ja amelun Tëtë Allahu të barë e kjovë të ala Lërni ata të sëtë devjojnë nga emërët e Allahut Sepse ata do t'amarin dëshkimin e të të amorin dhe shkimin e punve të të tëra. Thot i bënkajim e ljozije, wal ilhad, ndërsa shtërëmbrimi, devjimi nga emrat e ti, që ka dhe të mërë? Huel udu lubiha, wa bi haqa iqiha, wa ma aniha anil haqki thabiti leha. Dëzhjur, pastaj, dhe që e shkëtë mëndonë devjim, pastaj të përmeni në të shemët të satë kanë devjua nga njerëzit në të kaluarën. Devjim në emrat e citsit Allah u të, si të, të bare kjo të talë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 Illa Allah Ska emër që i është morë Allahut haku Dhe jo shmangë dhe jo shtë në dikuj tjetër Ma shumëse që ke emër Andaj Islam hijet me këte emër Dhe vdiset me këte emër Allahut në mundëso me dikë me, me këte emër La ilahe illallah Qëka të mundon kjo la ilahe illallah Nuk ka ilahe zotë që meriton muadhuru Më ju binda ti Më ju në nështru pa rezerva Pos Allahut e bare kjo e tala I gjithë kriimi këtu silët Vë njëri mëllë me gabunë në Rahman, mëllë me gabunë në Rahim, mëllë me gabunë në disa prej gjërave, por emri më irezikë shë më gabunë ta është ilahë, mësë me adhrua ta, mësë me u binda tina. Thotimë në kaj me ljozije, me i shmangë të vërdetat e emrave të ti, dhe përmbajtjen e emrave të ti. Me shmangë realitetin dhe me shmangë përmbajtjen e emrave të ti. A pasaj është ka përmenë, e...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 Kësa i shpreje kuptime Apo, cikur përshemur Din, fjallat din Njërëzit kanë me fjallën din, plot kuptime Dikush din e shefesh gjamien Apo, dikush din e shefërshemur vesh me shku dilun Në një adorim të caktuar të devijuar Por fjallat din, kur anë këtë diqka tjetër Pra, shprejet janë për qëllim se Zhvillohen dhe devijohen dhe ufutët në ta Diqka qka nuk e ka Diqka qka, qka nuk e ka Pasta i thotë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 Qikon dhe zë njeri ju gjithë këtë krim e ka ba Qikon dhe zë njeri ju gjithë këtë krim e ka ba Ndër një histori Njënja ka nëgurit e himlirë Allah Tjetëri ka qëjtë Allahun me ata shka njeri e ban Ka thon ka, ka djale, ka gruja Allahu në rrit E shikon njeri ju në shkanë ngërthejet Në ka kjue mërtin Kër i të shkë dikuit kjue ka gruja Që në nënë kuptohet? Dijit që nënë kuptohet Andë Allahu te bare kjojtala Në sh Për isajnë a.s.m. ka thonë Kare kule një taam Ato buk ka në hangër Isau Dhe më rjemi a.s.m. Ka në hangër buk Qaj bje ka në hangër buk Kuj e kanë të diskutu Kuo dhe monti A i shka ha buk Kuj shko në fun A më në buk në kështu Allah I madhështë Allah u gjelluar nga Nga fjallë të sullum qare E trejta për i devinim e me është Cilësimi Allahut Dhe mos pastrimi i ti nga të metat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 Jari një, një lajmë imam Shafi ijut Mohamed Ibn Idriz e Shafi ij Imami muslimanve I tha një anjë i tha O oh, hoq Një anjë i ka thonë Por tije se tije mëndjelet Shkiv Tha qashtua Se pozita e alimit të mëndjeleti Ashtë si pozita e mëndjeleti të alimit Aj qashtu mshemu Unë e shë qashtu ata Shikodhe Shko, zë njeri Ka thoni më shafiut zë deti Nuk dëti. I mohu jamë vë godon çashtoa, sa çashtoa më shef. Sa i smunit me kap kur gjoshka thotim mëm Shafiu thot ti kur gjosh ti dit. Ju tinë sa man në libër shkupton kur gjoh. Në gjushka si ti se kupton. Thu ti kur gjosh paska. Është e vërtetë. Po në maska kur gjoh. Se ti kur gjoh nuk kupton bi asaj. Tha çashtoa, çishë shef Alimi jahilin, njëjtësh jahilin Alimin. Po jo veç çkaç. Njëri dëzritot Allahu sufara. Njëri dëzritot Allahu jella sufara. I madhështë Allah unë ka fjallë të zlumë qarëve Gjithashtu kanë dhanë, jedullahi me gllule Dora lau të është shtrëngume Sa të kur në ngopën dhe zërë Sa ardojt, Allah do është me mdhanë Edhe pakë do është me mdhanë Abo njerës në ngopët Adoj për nga mberi, alej salat e selam I mësoj sa abë dhe i tha, birja demit Nëse e ka një lugin me altan Ari, flori Thot, edhe një të këshabas Edhe njëri, a sh Më i pasni milion ban, thot çka kish bau kes më pas edhe dy. Kur ti ban dy, thot po tre, se si dihet krizë financiare mult me copa ato keto. Do, Duhet mi pas 4 milion, 5 milion, deri dhaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe ve nuk e ngoh birnë ademit pos vorrri. Lëpat jetash. Allahu na rujt nga nga pangopsia dhe nga mosmjaftueshmëria me riskun e Allahut te bareke u teala. Allahu dy ban qayma al-juzia, kjo është prej prej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 Nuk folë, pëse? Se për me folë dushme pas, këta këta këta prej elementeve për me folë Dhe i kanë muhu pasaj, të folër të Allahu të barek e vëtë ala A dhe të të tibë në kajim, el gjozije Këtu hin të gjithë grupët e gjëhmive dhe nipat e tëre Gjem dhe nipat e tëre Dhe sëtë i mohojnë hakikatin e emrave të dhe qësive të Allahu të barek e vëtë ala E pesta prej devijimeve është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 بالعالمين